Ібн Батута та його подорожі Найвідоміший арабський мандрівник середньовіччя – Ібн Батута. Відвідавши наприкінці 1328 року Мекку, він спочатку подорожує Аравією та Східною Африкою. Після цього вирішує побувати в Індії. Однак знайти корабель, який би вирушив до омріяної країни, мандрівникові не пощастило. Тому він вирішив дістатися туди суходолом. Ібн Батута перетнув Малу Азію і дістався до міста Синопа на Чорному морі, а потім переплив до берегів Криму. Тут він побував у Кафі, сучасній Феодосії і Судаку. На думку мандрівника, Судак був одним з найбільших портових міст того часу. Із Криму Ібн Батута вирушив до столиці Золотої Орди Сарайберке, що лежала в низовій Волги. По тому мандрівник дістався міста Ургенч, що в сучасному Узбекистані, а звідти Бухари. У своїх записах він із захватом розповідає про славнозвісні хорезмські дині, що стали його улюбленими ласощами. Зрештою ібн Батута потрапив до Делі і кілька років прожив в Індії, працював чиновником у Делійського султана. Якось той послав його до Китаю, але під час подорожі мандрівника пограбували Опинившись у скрутному становищі, він був змушений служити в мусульманського правителя Мальдівських островів. Заробивши трохи грошей, дослідник прибув на Цейлон, а звідти дістався морем до Кантона, що у сучасному Китаї. Повертаючись назад через Суматру, в 1347 році він знову опиняється в Аравії і укотре відвідує Персію, Месопотамію, Сирію, Єгипет, а також здійснює четвертий хадж до Мекки. Розповіді про країни, що бачив Ібн Батута, записані у збірці «Подарунок з дивовижних міст і вражаючих подорожей». Ця книга навіть сьогодні захоплює читача розмаїттям цікавих фактів. Чи знаєте ви, що Ібн Батута провів у подорожах близько 30 років? За цей час він подолав 120 тисяч кілометрів рідко він подорожував у таких місцях, куди не змогли дістатися навіть найвідчайдушніші європейці. Так, у 1352-53 роках мандрівник перетнув найбільшу пустелю світу – Сахару.